Нікого з нас, як ви розумієте, на дрібні шматочки тоді не рознесло. І все ж, підходячи до театру першого вечора, я звернув увагу на один із кількаповерхових будинків по Віа Кастрофіліппо. І не тому, що він чимось вирізнявся, а тому, що мені, аби підійти до театру, довелося його обходити. Кілька озброєних карабінієрі контролювали прилеглу до входу територію. Одному з них я намагався пояснити, що мені тут зовсім близько, якісь лише 30 метрів, але він лише заперечно крутив головою і жестами вказував мені на шлях в обхід. Я мусив повернутися, вийти на Віа Аллоро, нею перейти паралельно до Кастро Філіппо, а відтак підійти до театру по Віа Франческо Різо. Перед входом до театру стояло кілька наших. Здається, то були німці з персоналу. Всі як один вони дивилися в бік того будинку. Я запитав, що вони про це знають, і почув у відповідь, що там готується арешт якогось великого мафіозу. Він нібито засів у помешканні на третьому поверсі і обклався автоматами. «Не так», – заговорив інший німець. «Ти все переплутав. Він, той бос, там живе. Це його помешкання». Поліція взяла його під домашній арешт. І тепер детективи допитують його там усередині, а карабінієрі стережуть усі входи і виходи. Щоб його часом не порішили свої ж. Я розсміявся на такій дурниці і запитав, як же це пояснити, що вони так добре поінформовані. На це мені сказали, що їм про все розповів Матео. А Матео тутешній, йому треба вірити. Я розсміявся вдруге, згадуючи його Матео суворий сицилійський гумор. О 10:00 вечора театр Гарібальді почав ліниво заповнюватися публікою. 5, 7, 17, 20 осіб. Зал у ньому розрахований десь на 120 місць. "Матео заспокоїв", переказувала Анна, "що в них традиційно приходять на півгодини пізніше. Коли вистава рушила, глядачів назбиралося десь із 80, але потім ще трохи додалося. «В усьому винні карабін'єрі!» – голосно рикав я. «Це вони не пускають людей!» Але вистава йшла цілком непогано. Найголовніше для мене було не зіпсувати її закінчення. У київському спектаклі я виходив на сцену двічі. Для виголошення промови Перфецького – в середині вистави і в самому фіналі. В цьому другому випадку я попередньо роззувався і, босака ступаючи затопленою сценою, на задньому плані перетинався зі Стасом «Перфецький-1», що вислизає в невідоме, а відтак, попри лежачого на спині Михайла Фукса «Перфецький-2», що пірнув у вічність, виходив на просценіум, звідки читав останню частину своєї поеми Стас Перфецький повертається в Україну. Ось вона. Стас Перфецький має рацію, коли пише про вічний початок. Я збираюся з думками і прошу його ще раз, а потім ще раз. Повертайся, Стасе. Прикордонні війська і митну службу на всіх без винятку переїздах уже попереджено. Тебе зустрінуть з оркестром. Не дивлячись на твій давно прострочений паспорт З серпом і молотом Два інфаркти Естонський акцент І пластичну операцію Повертайся Влада змінилася Мрії збулися Слабкі алкогольні напої і легкі наркотики Включно з клеєм Витісняють горілку з молодіжного побуту Скоро весна Справиш собі штани з багатьма кишенями, розженеш парламент, запровадиш полігамію, змусиш усіх казати «Атени», «Голіят» і «Гонолюлю», приєднаєш Донбас до України, відновиш кримське ханство, зробиш українця наступним папою римським і його ж водночас далайламою час повертатися. Нові покоління студенток усе повторюють і повторюють у темряві твоє незабутнє, перфектне, досконале ім'я. У Палермо ми вирішили, що мій вихід посередині не матиме сенсу, натомість фінал варто зберегти. Я заздалегідь попросив сеньора Ренцо про італійський переклад вірша. Звичайно, що в ньому слід було позмінювати з огляду на тутешню публіку. Наприклад, такий рядок як «Приєднаєш Донбас до України, відновиш Кримське ханство» – нічого їй не сказав би. Замість нього в перекладі з'явилося «Приєднаєш Італію до Сицилії, відновиш Римську імперію». Далі з'являвся рядок з котроїсь із попередніх частин – Проведеш Хав'єра Солану по саунах Києва, але замість Солани виникав Берлусконі. Київські сауни та масажні кабінети пасували йому навіть краще, ніж Солані. Що стосується анонімного українця, якого Перфецький мав зробити наступним папою і водночас Далай-Ламою, то спеціально для італійців він набував персональної визначеності і ставав Андрієм Шевченком. Я довго і наполегливо вчив на пам'ять італійську версію того уривка. Ні, я не говорю італійською, але часом здається, що міг би. Мені особливо подобались останні три рядки, після яких уже можна було зітхнути з полегкістю і дочекатись оплесків. «Е «E tempo di tornare. «Уна нуола дженераціоне ді студентесе» «Ripetono in continuazione nel buio il tuo indimenticabile perfetesco perfetto nome». Найважливіше було не запоротися на слові «indimenticabile». Я не запоровся, але трапилося дещо інше. Після «perfetesco» а потім і перфетто, я робив паузи. Мені це порадила Анна трохи посмакувати ці слова, що так відверто перегукуються з іменем героя. Це були, ясна річ, зовсім короткі паузи, може, двосекундні. І от у першій з них ми всі почули ззовні, а чергу. І була вона такою короткою, що у другій паузі вже ущухла. Тобто вона тривала не довше, ніж італійське слово перфетто, якщо його вимовляти вголос. Я навіть устиг подумати про невідомий мені додатковий звуковий ефект асистента Йорга з натяком на місцевий колорит. Однак щойно я вимовив номе, як черга повторилася, і тепер уже не було сумніву, що це поза театру. Тобто, що це ніякий не ефект. Ще за кілька хвилин, коли актори під оплески вже виходили на поклін, почулося виття сирен. Публіка хоч і аплодувала, виглядала радше пригнічено. Здавалося, більшості цих людей нестерпно хочеться бути денебудь подалі звідси але вони не можуть жити де інде. Матео також не може. Кунащі Тунну, он по Мурирі квадрату. Коли о нам першу ночі ми вибралися з руїн театру, ніяких карабінієрів перед тим будинком уже не було. Ніхто вже не заступав нам дорогу. Віа Кастрофіліппо виглядала цілком безлюдною. На жаль, брудно-червоні плями східника прибиральники позмивали тільки зранку. На сіруватій мармуровій поверхні їх не можна було не побачити навіть уночі.